Univers Poetic Versuri de Emanuel Pope Recită Nina Parfentie Ascunde poete întristarea Ascunde poete întristarea Acceptă nevolnicia ființei tale cum ai accepta orice plecare din pliurile existenței tale. A venit timpul să ieși în cetate, măsurând întristarea cine să mai creadă în tine. Soarele, o vară numai despre asta ți-a vorbit, dar tu nu, nu și nu, singur, umblând prin spațiul timpului tău, cu valijoarea de hârtie și cele câteva gânduri, care abia mai amintesc de tine, te consolezi, deși viața pare că îți derutează pașii. Cu privirea pierdută înspre buchetul tău de femei galbene, din glastra închipuirii neastâmpărate, se revarsă peste pieptul tău numai țărână, e pământ, dar tu strigi și te bucuri a apă. Apă! Florile au întrecut eternitatea. Îți spui și asta ți se pare un vers reușit, suficient într-atât încât cu dor și pasiune nu încetezi a măsura nepăsarea, ascunzându-le tuturor gustul tău pentru oameni. Iubitorule, păcatul tău de moarte are de-acum un nume exotic, vebul. Ai devenit de nerecunoscut. Ce tigru flămând se hrănește cu ceară. Tu, cel mai bun dintre toți extraterestrii, Va purta minciuna și numele tău, orba. Odată puteai așeza pe culori și reflexii Toate frunzele toamnei. Încrezător, în spiritul dovedit temerar Acum scufundându-se Acum revenind de sub ape Ce e iubirea, poete? Stau pânzele tale În văzul tuturor Acoperite de cuvinte Doar geniul te desparte De Toulouse-Lotrec Însingurat mincinos Cu lentila ta Șlefuită în piață nu mai poți încânta nicio umbră. Cariu în lemnul iubirii, ascuns, singur, tăcut, Din ce în ce mai politicos cu durerea. Peneauzite, rapsi și râzi cu visele și cărțile tale, Când plângi, vorbele te trădează. Of, falsificatorul de cuvinte, Dumnezeu te-a luat chiriaș din milă, Invenție teribilă a rafinamentului în artă ești tu, poetul care a uitat de cetate. Amarul tău de ființă nevolnică, privește-te în semenul tău de pe stradă și învață. Am autor, caut text. Lui Sorin Tunaru Ce norocoși sunt unii plecați în căutarea autorului O, oh, Doamne, ce norocoși sunt Viața, sigur, nu e o femeie cinstită Și mă întreb, oare ce mănâncă dimineața, la prânz și seara Oh, nu, nu, viață Ei îi cunosc bine meniul și colții înfipse adânc din umăr până în inimă, oare ce beau ei, cei cu textul mereu la îndemână? Ce beau ei când este luna plină? Și lună plină e în fiecare vineri, mie așa mi se întâmpla. Și inimii mele de javră străină, mereu, numai și numai vineri, ca într-un carusel, Cineva se ocupă de tot ce urmează chenzinei și e musai de verde. Cum verzi împar par cuvintele toate, coborând peste mine, în șuvoi de lumină necoapte virgine, în fiecare vineri când e luna plină. Sub atâtea mări, unei recuperări pierdute. Sub atâtea mări, numai distanțe. Sub atâtea ape, numai noroi. Mergeam amândoi prin sălile goale, Îngenunchiațe aproape în silă, Respirând greu unul în altul, Cu fețe lungi, ceara stâlpilor de luminare. Aerul ni se lipise de spate și de zidul încăperilor joase. Răstignit pe tavan, cineva picta cerul cu smoală. Din penel picura, imobilul nu era încă dat în folosință. Se lucra la detalii, la izolații, la instalații. Geana lumii mușca. Cu teamă, zilele se uscau pe mal, nespălate, casacii, rând pe rând uitate, femeile și ele. Odată, apele mergeau braț la braț cu poemul și vara, pe de vedeai o mare de umbreluțe albastre. Îi spuneam asta cât să nu moară de foame sau de rușine, dracu știe ce era mai rău. El da semne de oboseală, din ce în ce mai des se încurca în lucruri mărunte, de frică eu mă rugam, în lăuntrul lui, ca un pește în alt pește. Și când nu plângeam, mă temeam de viața lui, de viața mea, de viața lumii toată. Asta ne îngreuna mersul înainte, și în plus din aval,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 Apă, la stânga apă, auzeam lumina cum se prângea cavreascul în jurul lui, deși îl salutau vechi galioane, deși mai primea din trecut scrisori de iubire, deși cu noaptea trecând sirenei șopteau duios pe la gene. Trece somnul greu pe lângă vise. De acum numai apele și toată puterea lor, încolțiți printre valuri, ca pietrele vom sta închiși de pretutindeni. Doar tăcerile ne le vom asculta, trecând pe lângă noi, cum trece somnul greu pe lângă vise. Am fost sau nu și noi acolo? Nimeni nu va mai putea ști, printre valurile nopții, firavi ca încolțiți de puterea apelor tulburi, ne vom pierde, privindu-ne fără să ne mai cunoaștem. Sub ochiul nostru vom deveni ca pietrele, închiși de pretutindeni, numai tăcerile pe lângă noi vor trece, cum trece somnul greu, amar pe vise. Ați ascultat versuri de Emanuel Popper. Lectura Nina Parfentie. Regia artistică Angela Titioi Dragan. Înregistrare din anul 2018.